Pál első levele a tesszalonikaiakhoz Pál, Szilvánusz és Timóteusz, Istenben, az Atyában és az Úrban, a Krisztus Jézusban írja elevelet levelet a tesszalonika beliekek lézsijájának. Kegyelmet nektek és békességet. Mindjájatokért mindenkor hálát adunk az Istennek, valahányszor imádságainkban megemlítünk titeket. Szakadatlanul emlékezünk hitetek munkájáról, szeretetetek fáradozásáról, és a ma reménységetek állhatatosságáról, melyet Istenünk és Atyánk előtt urunkba, a Krisztus Jézusba vetettetek. Mert Istentől szeretett testvéreink, tudomásunk van kiválasztott voltatokról, hiszen nem csak szóval szóltuk nektek az örömüzenetet, hanem hatalommal, szent szellemmel, nagy biztonsággal is, mint ahogy tudjátok, hogy milyenek kélettünk közöttetek a ti érdeketekben. Ti pedig utánzóinká lettetek és az Úr utánzói, azután, hogy az igét sok szorongattatás között a Szent Szellem örömével elfogadtátok, úgyhogy mindazoknak mind a képei vélettetek, akik Macedóniában és a Hájában hívőké lettek. Mert tőletek hangzott ki az Úr igéje, és nem csak Macedóniába és a Hájába, hanem minden helyre elhatolt a ti Istenbe vetett hitetek híre, úgyhogy nincs arra szükség, hogy mi beszéljünk valamit róla. Mert ők maguk hirdetik rólunk, hogy micsoda bevonulást tartottunk nálatok, és hogy ti hogyan tértetek meg a bálványoktól az Istenhez a véget, hogy az élő és igaz Istennek legyetek szolgáivá, s a mennyekből a fiát várjátok, kit ő a halottak közül feltámasztott, tudni illik Jézust, ki minket az eljövő haragból kiragad. Hiszen magatok tudjátok testvéreim a mi hozzátok való bevonulásunkról, hogy az nem volt üres tüntetés, hanem miután előzőleg szenvedtünk és bántalmazást tűrtünk már, amint tudjátok Filippiben, mi Istenünkből sok küzdelem között bátorságot merítettünk arra, hogy szabadon szóljuk nektek az Isten örömüzenetét. A mi megbátorodásunk oka azonban sem tévejgés, sem tisztátalanság, sem ármány nem volt, ellenkezőleg annak megfelelően, hogy Isten kipróbált már bennünket a felől, hogy ránk bízhatja-e az örömüzenetet. Mi sem úgy beszélünk, mint akik emberek tetszését keresik, hanem Istenét, aki próbára teszi szívünket. Mert amint tudjátok, sem hízelgéshez nem folyamodtunk soha, sem haszonlesést nem lepleztünk valami látszattal, az Isten rá a tanú, sem emberektől nem kerestünk dicsőséget, tőletek sem, másoktól sem, noha mint a Krisztus apostolai tekintélyünk súlyával léphettünk volna fel, hanem nyáljasokká lettünk közöttetek, mint ahogy dajka melengeti a gyermekeit. Így utánatok való epekedésünkben úgy láttuk helyesnek, hogy ne csak az Isten örömüzenetét adjuk át nektek, hanem a magunk lelkét is, mert szeretteink élettetek. Emlékezzetek csak visszafáradozásunkra és vesződésünkre, hogy éjjel-nappal dolgoztunk, hogy közületek senkit meg ne terheljünk, és úgy hirdettük nektek az Isten örömüzenetét. Ti vagytok a tanúink és az Isten, hogy milyen jámborok, igazságosak és fedhetetlenek voltunk veletek hívőkkel szemben, hogy tudjátok is, hogy, mint apa gyermekeit, úgy kérleltünk egyenként titeket, intettünk, buzdítottunk, benneteket, és tanúságot tettünk arról, hogy méltóan kell járnotok ahhoz az Istenhez, aki királyságába és dicsőségébe elhívott benneteket. Ezért adunk hát mi is szakadatlanul hálát az Istennek, hogy amikor Isten szavát úgy, ahogy mi hirdettük, felfogtátok, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem igazán úgy, mint Isten szavát, aki maga munkálkodik bennetek, hívőkben. Mert hiszen ti testvéreim, az Isten Jódea beli a Krisztus Jézusban utánzóivá lettetek, mert ti ugyanúgy szenvedtetek saját törzsetek tagjaitól, ahogy a jódabeliek is szenvedtek a zsidóktól, ugyanazoktól, akik az urat, Jézust is megölték, a prófétákat is, minket pedig üldöztek, és Istennek sem tetszenek és minden emberrel szemben állanak, akik megakadályoznak minket abban, hogy a nemzeteknek szóljunk, hogy azok megmeneküljenek, és ezzel vétkeik mértékét mindenkorra betöltik. Végül is eljött rájuk a harag. Mi azonban testvéreim, miután egy rövid időre megfosztottak bennünket tőletek arcra csak, nem szívben, és árvákká tettek, nagy vágyakozásunkban, csak annál serényebben igyekeztünk meglátni orcátokat. Ezért el akartunk menni hozzátok, én Pál, egyszer is, kétszer is de megakadályozott minket a sátán. Pedig hát ki lesz a mi reménységünk, örömünk vagy dicsekvésünk koszorúja, urunknak, Jézusnak színe előtt az ő megjelenésekor. Vajon nem éppen ti? Hiszen ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk. Azért nem viselhettük el tovább a táfol létet, hanem úgy látjuk helyesnek, hogy egyedül maradjunk a témben. Így küldtük el Timóteuszt, aki nekünk testvérünk, Istennek pedig a Krisztus örömüzenete ügyében kiszolgálója, hogy megszilárdítson és felbátorítson titeket, hogy megtarcátok hiteteket, hogy e szorongattatások között senki meg ne inogjon. Mert magatok is jól tudjátok, hogy e szorongattatásokra vagyunk rendelve. Hiszen mikor nálatok voltunk, előre mondottuk nektek, hogy szorongattatásnak kell ránk. Következnie, és hogy ez úgy is lett... Azt ti jól tudjátok. Ezért volt, hogy miután nem viselhettem el tovább a tájékozatlanságot, elküldtem, hogy valami értesülést kapjak hitetek felől, hogy nem kísértette meg titeket a kísértő és nem lett-e hiába valóvá fáradozásunk. Most azonban, hogy Timóteusz tőletek megjött hozzánk, és jó hírt hozott nekünk hitetek és szeretetetek felől, meg arról is, hogy mindenkor jó emlékezetben tartotok minket, sőt látni kívántok bennünket, miképpen mi is titeket. minden ránk nehezedő kényszer és szorongatás ellenére is a ti hiteteken keresztül felbátorított bennünket rátok vonatkozóan, mert élünk mi akkor, amikor ti szilárdan álltok az úrban. Viszonzásképpen zásképpen mi csoda hálával fizethetnénk értetek Istennek mindannak az örömnek fejében, melyel miattatok örvendezünk Istenünk előtt, amikor éjjel-nappal mindent felülmúló mértékben könyörgünk azért, hogy megláthassuk orcátokat és helyre igazíthassuk hitetek hiányosságait. Maga a mi Istenünk és Atyánk és Jézus, a mi Urunk egyengesse útunkat hozzátok. A ti egymás iránt és mindenki iránt tanúsított szereteteteket pedig sokasítsa meg az Úr és tegye mint ahogy a milyenket is a ti irányotokban, hogy akkorra, amikor a mi Úrunk Jézus összes angyalaival, szentjeivel, együtt megjelenik, szívetek fedhetetlenségben és szentségben szilárduljon meg Istenünk és atyánk előtt. Egyebekben az Úrban, Jézusban arra kérünk és bátorítunk is rá titeket testvéreink, hogy mi képtőlünk átvettétek, hogy hogyan kell forgolódnotok és Istennek tetszenetek, forgolódjatok is csak ugyanúgy, és jussatok ebben mindig többre. Hiszen tudjátok, hogy az Úron, Jézuson keresztül micsoda parancsokat adtunk nektek. Mert az Isten akarata, a ti megszentelődésetek az, hogy távol tartsátok magatokat a paráznaságtól, hogy közületek mindenki tudja meg, edényét megszentelt és tisztes úton kell megszereznie, nem szenvedélyes vágyakozással, amiként a nemzetek is teszik, akik az Istent nem ismerik. Tudja meg mindenki, hogy a testvérét ne igyekezzék túlszárnyalni, se belőle abban a dologban hasznot húzni, mert mindezekben a dolgokban megtorlással él az Úr, amint azt előre meg is mondtuk, és róla erőteljesen bizonyságot is tettünk. Isten nem tisztátalanságra, hanem megszentelődésre hívott el minket. Annak okáért, aki intésünket elveti, nem embert vet el, hanem Istent, aki szent szellemét is adja belétek. A testvéreknek egymáshoz való kedvessége felől sem szükséges írnom nektek, mert ti magatok Istentől tanítottak vagytok arra, hogy egymást szeressétek. Hiszen teszitek is egész Macedóniában az összes testvérek irányában. Ám kérlelünk titeket testvéreink, hogy ezt még több igyekezettel tegyétek és abban keressétek a becsületességet, hogy csendességben legyetek, s hogy kiki -ki a maga dolgát végezze, és saját kezével dolgozzék, amint megparancsoltuk nektek, hogy a kívülvalókkal szemben illedelmesen viselkedjetek, és hogy senkire rá ne szoruljatok. Nem akarunk tudatlanságban hagyni titeket, testvéreink, azok felől sem, akik már alusznak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Ha ugyanis hisszük, hogy Jézus meghalt, de feltámadott, miért nem hihetnénk, hogy így az Isten Jézuson keresztül ő vele együtt azokat is elő fogja hozni, akik elaludtak már? Mert azt az Úr szavával mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és az Úr megjelenéséig megmaradunk, semmiképpen sem előzzük meg azokat, akik elaludtak, mert maga az Úr fő főangyal szózatával, Isten kürtjével alászáll az égből, először azok a halottak, akik a Krisztusban vannak, feltámadnak, azután bennünket. Akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadnak felhőben a levegőbe, hogy ott az Úrral találkozzunk, és így mindenkor az Úrral leszünk. Bátorítsátok hát egymást ezekkel a beszédekkel. Az időtartamok és időpontok felől pedig nem szükségesnek nektek írnunk, testvéreink, hiszen magatok pontosan tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint tolvaj szokott éjjel, olyankor, amikor azt beszélik majd, békesség, biztonság. Hirtelen tör rájuk a veszedelem, mint ahogy fájdalom tör a terhes asszonyra, és nem menekülhetnek. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap úgy kapjon el titeket, mint egy tolvaj, mert ti mindannyian világosság fiai vagytok, és nappalnak fiai. Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Következőleg, ne szunnyadjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik szunnyadnak, azok éjjel szunyadnak, és akik részegek, éjjel részegeskednek, mi ellenben nappal fiai vagyunk, józanok legyünk, miután felöltöttük a hit és szeretet páncélját és a megmenekülés sakját, mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem a mi Urunkon, a Krisztus Jézuson keresztül a menekülésen át megtartásra. Ő meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár szunnyadunk, vele együtt éljünk. Azért bátorítsátok egymást és építse egyik a másikat, amint cselekszitek is. Kérünk titeket testvéreim, ismerjétek el azokat, akik fáradnak köztetek, akik. Előjáróítok az úrban és intenek titeket. Vegyétek körül őket munkájukért túláradó szeretettel. Legyetek egymással békességben. Kérve kérünk titeket, testvéreim, incsétek a rendetleneket. Vigasztaljátok a kis lelküeket. Oltalmazzátok az erőtleneket. Legyetek hosszú tűrők mindenkivel szemben. Vigyázzatok, hogy valaki gonoszért gonosszal ne fizessen, hanem mindenkor a jóra törekedjetek egymás iránt és mindenki iránt. Mindenkor örüljetek. Szakadatlanul imádkozzatok. Mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus rátok vonatkozóan. A szellemet ki ne olcsátok. A profétálásokat megnevessétek. Mindent megpróbáljatok, ami nemes, megtarcátok. A rossznak még látszatától is tartózkodjatok. Maga pedig a békességnek Istenes szente ilyen meg mindenestől, egész valótok, szellemetek, lelketek és testetek fedhetetlenül őriztessék meg úrunknak, a Krisztus Jézusnak megjelenésére, megérkezésére. Hű az, aki hív titeket. Ő meg is fogja ezt tenni. Testvéreim, imádkozzatok értünk. Köszöntsétek a testvéreket mind szent csókkal. Kényszerítlek titeket az Úrra, hogy ezt a levelet az összes testvéreknek olvassátok fel. A mi urunknak, a Krisztus Jézusnak kegyelme veletek. Pál második levele a tesszalonikaiakhoz Pál, Szilvánusz és Timóteusz írják elevelet Istenben, atyánkban és az Úrban, a Krisztus Jézusban a tesszalonika beliek Kegyelem és békességnek nektek Istentől, az Atyától és az Úrtól, a Krisztus Jézustól. Mindenkor hálaedással tartozunk az Istennek értetek testvéreim, mint ahogy méltó is ezt tennünk, mert hitetek olyan nagyon növekszik, s egymás iránt való szeretetetek mindegyikőtökben annyira sokasodik, hogy az Isten eklézsijáiban mi magunk dicsekszünk veletek, azért, mivel mindenféle üldöztetésetek és szorongattatásotok között, melyeket viselnetek kell, megmaradálhatatosságotok és hitetek, Isten igazságos ítéletének bizonyságául, amikor királyságra méltatott titeket az Isten, és érte. Szenvedtetek is. Hát ugyan nem igazságos az Isten, amikor azoknak, akik titeket szorongatnak, szorongattatással fizet, nektek pedig, a szorongatottaknak, velünk együtt enyhüléssel, akkor, amikor majd Jézus, az Úr hatalmas angyalaival a mennyből lepleződik lángoló tűzben. Akkor majd megtorlást fog gyakorolni azokon, akik Istent nem ismernek, és Úrunk, a Krisztus Jézus örömüzenetének nem engedelmeskednek. Ezek örök veszedelemmel fognak lakolni, melyel az úr és dicsőséges ereje fogja őket igazságos ítéletképpen sújtani a manapon, melyen eljön, hogy szentjeiben megdicsőüljön, és mindazokban csodálattárgya legyen, akik benne hittek. Mert a minektek tett tanúságtételünk hitelre talált. Erre gondolva imádkozunk mindenkor értetek, hogy Istenünk az elhívásra méltókká tegyen titeket, és hatalmával betölcsön titeket a jónak teljes gyönyörűségével és a hit munkájával, hogy Urunknak, Jézusnak neveili módon bennetek megdicsőjön, ti is ő benne, úgy, ahogy ez a mi Istenünk és az Úr, a Krisztus Jézus kegyelmének megfelel. Az Úrnak, a Krisztus Jézusnak megjelenésére és a mi hozzá történő összegyűjtetésünkre kérünk titeket testvéreink, hogy eszeteket elvetve meg ne ingasson, és meg ne riasszon titeket olyan hamar se szellem, se beszéd, se állítólag tőlünk érkező levél, mint hogyha beállt volna már az Úrnak napja. Senki semmi módon tévútra ne csaljon benneteket. Mert nem jön el addig az Úrnak napja, amíg előzőleg el nem jön az elpártolás, és le nem lepleződik a törvénytiprás embere, a veszedelem fia, aki ellene lesz mindennek, amit Istennek neveznek vagy Isten tisztelet tárgya, s azok fölé emelkedik annyira, hogy beül az Isten templomába, és Istenként kelleti magát. Nem emlékeztek rá, hogy még nálatok létemkor megmondtam ezeket néktek. Azt... Ami most is lefogva tartja még, hogy csak a maga idejében lepleződjék le, ismeritek, mert a törvényrontás titka már működésben van, de le nem lepleződhet, amíg az útból el nem hárítják azt, aki lefogva tartja. Akkor aztán le fog lepleződni a törvényrontó, akit az Úr Jézus szája lehelletével megemészt majd, s megérkezésének láthatóvá válásával hatástalanná fog tenni. A törvényti pró megérkezése a sátán munkája következményeképpen a hazugság teljes hatalmával, jeleivel és csodáival fog végbe menni, az igazságtalanság mindenféle csalásával azokon, akik elvesznek annak fejében, hogy nem fogadták be az igazság szeretetét arra, hogy megmeneküljenek. Éppen ezért küldi rájuk Isten a téveítés munkáját hogy a hazugságnak hirdjenek, hogy ítélet alá essenek mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem az igazságtalanságban gyönyörködtek. Tartozunk Istennek mindenkor hálát adni értetek, testvéreink, kiket az Úr szeret, hogy Isten zsengéül választott el titeket arra, hogy a szellem megszentelése és az igazság hájtáltal megmentsen es erre a mi örömüzenetünkön keresztül el is hívott titeket, hogy Urunknak, a Krisztus Jézusnak dicsőségére megtartassatok. Következőleg. Álljatok meg testvéreink, és kapaszkodjatok bele azokba a nektek átadott tanításokba, melyeket akár beszédünkön át, akár levelünkön keresztül tanultatok. Maga Urunk, a Krisztus Jézus és Atyánk, az Isten, aki bennünket megszeretett és nekünk kegyelmében örök bátorítást és jó reménységet adott, fogja felbátorítani szíveteket, és minden jó munkában és szóban megszilárdítja. Egyebekben imádkozzatok értünk testvérek, hogy az Úr igéje fusson és megdicsőüljön, mint nálatok is és hogy a helytelen és rossz emberek közül kiragadjon bennünket az Úr, mert nem mindenki éhe a hit. Hű az Úr, aki titeket meg fog szilárdítani és arosztól megőriz. Rátok nézve az Úrból azt a bizalmat merítettük, hogy amit parancsolunk, azt megteszitek, és meg is fogjátok tenni. Az Úr pedig egyengedni fogja szíveteket Isten szeretésére és a Krisztus mellett való állhatatosságra. Az Úrnak, a Krisztus Jézusnak nevében megparancsoljuk nektek testvérek, hogy vonuljatok vissza minden olyan testvértől, aki rendetlenül jár, nem az átadott tanítás szerint, melyet tőlünk kaptatok. Hiszen ti magatok tudjátok, hogy hogyan kell utánoznotok bennünket, mert mi nem voltunk rendetlenek köztetek, sem minden kenyeret nem ettünk senkinél, hanem éjjel-nappal fáradva, vesződve dolgoztunk, hogy közületek valakit meg ne terheljünk. Nem mintha nem volna jogunk rá, hanem, hogy példaképül állítsuk magunkat, hogy utánozzatok minket. Mikor nálatok voltunk, akkor is azt parancsoltuk néktek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Halljuk ugyanis, hogy közületek némelyek rendetlenül járnak, semmit sem dolgoznak, hanem mások bajával bébelődnek. Az ilyeneknek az Úrban, a Krisztus Jézusban parancsoljuk és rimánkodunk is, hogy csendességben dolgozva a maguk kenyerét egyék. Ti pedig testvérek, ne legyetek hanyagok a nemesen cselekvésben. Ha pedig valaki nem hallgat levélben írt szavunkra, azt jelöljétek meg, ne keveregjetek össze vele, hogy megszégyenüljön. De ne tekintsétek ellenségnek, hanem testvérként incsétek. Maga pedig a békesség úra adja meg nektek a békességet minden időben, minden módon. Az Úr legyen minnyájatokkal. A köszöntés a saját kezemmel, a páléval. Ez a jel minden levélen, így írok. Úrunknak, a Krisztus Jézusnak kegyelme legyen minnyájatokkal. Pál első levelet Timóteushoz Pál, a Krisztus Jézus apostola, megmentő Istenünknek és reménységünknek, a Krisztus Jézusnak rendeletére írja e levelet hitben valódi gyermekének, Timóteusnak. Kegyelmet, könyörületet, békességet kívánok neked Istentől, az Atyától és úrunktól, a Krisztus Jézustól. Mint ahogy Macedóniába utasztomban megkértelek, maradj Efézusban, hogy ott megparancsold, hogy egyebet ne tanítsanak, se ne figyeljenek mesékre és vég nélküli nemzedék sorozatokra, melyek inkább vitatkozásokra adnak alkalmat, mint Isten hídbeli sáfárságának gyakorlására. A parancsolat csúcspontja a tiszta szívből, jó lelki ismeretből és képmutatástól mentes hídből fakadó szeretet. Ezeket azonban némelyek elhibázták és letértek az útról, hogy hiába valóságokat fecsegjenek. Törvény tanítók akarnak lenni, noha sem azt nem értik, amit fecsegnek, sem azt, amiért bizonykodnak. Tudjuk pedig, hogy hasznos a törvény, ha azt valaki törvényszerűen használja, azzal a tudattal, hogy a törvény nem az igazságos emberre van kiszabva, hanem a törvénytiprókra és engedetlenekre, az istentelenekre és vétkezőkre, az elvetemültekre és szentségtelenekre, apagyilkosokra, anyagyilkosokra, emberülőkre paráznákra, férfi fertőztetőkre, emberrablókra, hazugokra, hamisan esküvőkre, és még ha valami az egészséges tanításnak ellenáll. Így felel meg ez a boldog Isten dicsőségéről szóló örömüzenetnek, melyel engem megbíztak. Hálás vagyok annak, aki engem hatalommal felruházott, Urunknak, a Krisztus Jézusnak, aki hűnek tartott engem, mikor szolgálatára rendelt, noha előbb káromló, üldöző és erőszakos voltam, ámt könyörületet nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem, stólárat rajtam urunknak kegyelme a Krisztus Jézusban található hűséggel és szeretettel együtt. Megbízható és elfogadásra mindenképpen méltó az az ége, hogy a Krisztus Jézus védkeseket menteni jött a világra, akik közül az első én vagyok. De azért nyertem könyörületet, hogy a Krisztus Jézus először rajtam bizonyítsa be egész hosszú tűrését, azok mintaképévé legyek, akik hinni fognak, hogy örök életre jussanak. Az örök korok királyának pedig, a romolhatatlan, láthatatlan, egyetlen Istennek megbecsülés és dicsőség szálljon az örök korok korainát. Ámen. A rólad megelőzőleg hallott profétálásokra gondolva, azt a parancsot eszemletétben állad. Gyermekem Timóteus, hogy e proféciákon állva harcold meg a nemes harcot, hittel és jó lelki ismerettel, melyet némelyek eltaszítottak maguktól és a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Közülük való Himenajosz a és Alexander, kiket átadtam a sátánnak, hogy megnevelődjenek, és ne káromoljanak. Mindenek előtt kérlek háttiteket, hogy tartsatok! Könyörgéseket, imádkozásokat, Istennel való társalgásokat és hálaadásokat minden emberért, királyokért és minden felettesért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes Istenfélelemmel és tisztességgel. Ezt látja nemesnek, ezt fogadja szívesen a mi megmentőnk, az Isten, aki minden embert meg akar menteni és az igazság ismeretére eljuttatni. Mert egy az Isten. Egy a közben nyáró is Isten és emberek között az, ember, Krisztus Jézus. Egy ember, ki magát mindenekért odaadta váltságul a kellő időben, tanúságtételül. Ugyanerre rendeltek engem is hírnöknek és apostolnak, igazságot mondok, nem hazudom, hűséggel és igazsággal nemzetek tanítójának. Akarom, hogy a férfiak minden helyen imádkozzanak, jámbor kezeket emelve az égre, haragtól és számítgatástól mentesen. Hasonlóképpen a nők is szemérmetesen és józanul, szerény ruhával ékesítsék magukat, ne hajberakásokkal, aranyal, gyöngyökkel, költséges ruházattal, hanem mint ahogy asszonyokhoz illik, kik jó tetteken át az Istenfélelemmel jegyezték el magukat. A nő teljes alávetettségben, csendességben tanuljon. A tanítást nőnek nem engedem meg, sem azt, hogy férfin önkényes hanem hogy csendességben legyen. Mert először Ádámot formálták, azután Évát. Meg aztán nem Ádámot téveítették el, hanem azután, hogy félrevezették, az asszony lett a parancsát hágójává. De meg fog menekülni a gyermekszülésen át, ha a többi asszonnyal együtt megmarad hűségben, szeretetben, józansággal párosuló szentségben. Megbízható az ége. Ha valaki püspökségre törekszik, nemes munkára vágyik. A püspöknek fedhetetlennek kell lennie, egy asszony férjének, józannak, megfontoltnak, erkölcsösnek, vendéget szívesen látónak, tanításra késznek, nem bor mellett ülőnek, nem civakodónak, hanem kíméletesnek, nem harciasnak, nem pénz saját házát helyesen kormányzónak, gyermekeit teljesen tisztességben és alávetettségben tartónak. Ha valaki a saját házát nem tudja elkormányozni, hogyan akarja az Isten a gondját viselni? Nem szabad újonnan került embernek lennie, hogy fel ne fuvalkodjék, s a vádló ítéletébe ne essék, a kívül valóktól szép tanúságtételt kell kapnia, hogy ne gyalázhassák, s a vádló tőrébe ne essék. A diakónusok hasonlóképen tisztességesek legyenek, ne kétnyelvűek, ne sok borivásba merültek, ne piszkos nyereséget hajhászók, a hitnek titkát tiszta lelki ismerettel őrzők. Ezeket ki kell próbálni előbb, azután szolgáljanak, ha vád nem éri őket. A szonyaik hasonlóképen tisztességesek legyenek, ne vádaskodók, meggondoltak, mindenben hűek. A diakónusok egy feleségű férfiak legyenek, gyermekeiket és saját házukat szépen vezetők. Ha ugyanis szépen szolgáltak, szép fokozatot nyernek maguknak, és sok szabadságot a szólásra a Krisztus Jézusba vetett hiten át. Ezeket abban a reménységben írom neked, hogy hamarosan elmehetek hozzád, ha mégis késném, hogy megtudd, miképp kell az Isten házában forgolódnod, mely az élő Isten eklésiája, az igazság oszlopa és támasza. Elismerten nagy az Isten félelem titka, aki láthatóvá lett húsban, igazságosnak bizonyult szellemben, meglátták angyalok, hirdették a nemzeteknek, hitelt talált a világban, felvétetett dicsőségben. A szellem pedig kifejezetten mondja, hogy a késői időkben némelyek elpártolnak majd a hittől, téveítő szellemekre és ördögök tanításaira fognak figyelni, hazug, saját lelki ismeretükben kiégett emberek képmutatásával. Ezek tiltani fogják a házasságot, olyan eledelektől tartózkodnak majd, melyeket Isten hálaedással való fogyasztásra teremtett azoknak, akik hívek és az igazság felismerésére eljutottak. Mert az Isten minden teremtménye hasznos, és semmi sem elvetendő, amit hálaedással veszünk magunkhoz, mert Isten igéje és az Istennel való társalgás megszenteli. Ha ezeket a testvérek elé tárod, a Krisztus Jézusnak hasznos kiszolgálója leszel, akiről látszik, hogy a hitnek és a hasznos tanításnak beszédein nőtt fel, mely tanításnak te is követője voltál. A közönséges és vénasszonyos meséket azonban utasítsd el ellenben gyakorold magad az Istenfélelem elérésében. Mert a testel folytatott gyakorlásnak kevés a haszna, az Istenfélelem ellenben mindenre hasznos, mert mind a mostani, mind a következő élet ígérete benne van. Megbízható az ége és elfogadásra mindenképpen méltó. Hiszen azért fáradunk és küzdünk, mert reménységünk az élő Istenben van, aki minden ember megmentője, leginkább a hívőknek. Parancsold meg és tanítsd ezeket! Ifjúságodat senki megnevesse, hanem mintaképe légy a híveknek szóban, forgolódásban, szeretetben, hűségben, szent tisztaságban. Amíg oda megyek, gondod legyen a felolvasásra, a bátorításra, a tanításra. El ne hanyagod a benned levő kegyelem ajándékot, mely profétáláson át a vének kezének rádvetésével adatott néked. Ezekre legyen gondod. Ezekben benne éj hogy előrehaladásod mindeneknek látható legyen. Ügyei magadra és a tanításra. Maradj meg bennük. Mert ha ezt teszed, magadat is megment, hallgatóidat. Is. Vén embert ne korholj, ha nem kérleld, mint atyádat, a fiatalabbakat, mint testvéreket, az öreg nőket, mint anyákat, a fiatalabb nőket, mint húgokat, teljes szentséggel. Az özvegyeket tiszteld a valóban özvegyeket. Ha pedig valamely özvegynek gyermekei vagy ivadékai vannak, tanítsák meg először a saját házukat az Istenfélelemre és arra, hogy szüleiknek viszongondoskodással fizessenek, mert ez kedves az Istennek. Annak, aki valóban özvegy és egyedül maradt, reménysége az Úrban van, az ilyen éjjel-nappal a könyörgések és imádkozások mellett marad, a bujálkodó ellenben már élve halott. Ezeket parancsold meg! hogy fedhetetlenek legyenek. Ha pedig valaki az övéiről és főleg házanépéről nem gondoskodik, az olyan a hitet megtagadta és rosszabb a hitetlennél. Özvegyül ne írjanak be senkit 60 éven alul, csak olyant, akinek egy férje volt, aki mellett nem estettek tesznek tanúságot, aki gyermeket nevelt, idegeneket megvendégelt, szentek lábát mosta, szorongatottakat megsegített, minden jó munkának nyomában volt. A fiatalabb özvegyeket utasítsd el, mert ha a Krisztus ellenére túltenk bennük az indulat, s férjehez akarnak menni, az ítélet éri őket, hogy az első hitet félretették egy úttal, mint henyék, megtanulják a házról házra ő gyelgést, s nem csak lesznek, hanem fecegőké, kándi népség kik azt beszélik, amit nem kellene. Azt akarom, hogy a fiatalok menjenek férjehez, szüljenek gyermekeket, házukat igazgassák, s az ellenfélnek semmi alkalmat ne adjanak a gyalázkodásra. Némelyek le is tértek már az útról a sátánt követve. Ha egy hívő asszonynak özvegyei vannak, tartsa el őket, és ne az ekléziát terheljék, hogy a valóban özvegyeket lehessen megsegíteni. Azokat a véneket, akik jó előjárók voltak, kétszeres megbecsülésre kell méltatni, kiváltképpen azokat, akik az igével és tanítással fáradoztak. Azt mondja ugyanis az írás: ne kösd be a nyomtató ökör száját. Továbbá, méltó a munkása bérére. Vén ellenvádat ne fogadj el, csak két vagy három tanú mellett. A védkezőkre mindenki előtt bizonyíts rá, hogy a többiek is féljenek. Erős bizonyságot teszek Isten, a Krisztus Jézus és a kiválogatott angyalok előtt, hogy e tanításokat meg kell őrizned előítélet nélkül, és semmit részrehajlással nem szabad cselekedned. Elhamarkodva senkire se tedd felkezed, ne vállalj közösséget mások védkeivel, szentül, tisztán, őrizd meg magadat. Ne légy vízivó tovább, hanem gyomrod miatt és gyakori erőtlenségedre való tekintettel használj kevés bort. Vannak emberek, akiknek védkeik mindenki előtt nyilvánosak, és előttük mennek ítéletre. Vannak némelyek, akiket követnek védkeik. Éppen így a nemestettek is nyilvánvalóak mindenki előtt, és lehetetlen, hogy elrejthető legyen az, ami másképp van. Mindazok arab szolgák, akik IGA alatt vannak, saját gazdáikat, mint teljes megbecsülésre méltóknak tekintsék, hogy az Isten nevét és a tanítást káromlás ne érje. Ha valakiknek hívő parancsolóik vannak, ne vessék meg azokat azért, mert testvérek, hanem inkább végezzék szolgai munkájukat éppen azért, mert hívek és szeretettek, és mert ahhoz tartják magukat, hogy a jót munkálják. Ezeket tanítsd, és ezekre buzdíts. Ha valaki mást tanít, és nem járul hozzá a mi úrunknak, a Krisztus Jézusnak egészséges beszédeihez, sem az Istenfélelemre oktató tanításhoz, az olyan elvakult semmihez sem ért, hanem a vitatkozásnak és a szavakkal való csatározásnak betegségében szenved. Ilyesmiből támadnak az irigység, civódás, Káromlások, rossz gyanakvások, értelmükben megromlott és az igazságtól megfosztott emberek szüntelen súrlódásai, akik úgy vélekednek, hogy az Istenfélelem a nyerészkedésre való. És tényleg nagy nyereség az Istenfélelem, ha megelégedés kíséri. Mint ahogy ugyanis semmit sem hoztunk ebbe a világba, abból semmit ki sem vihetünk. Ám, ha van eledelünk és hajlékunk, elégedjünk meg vele. Akik ellenben meg akarnak gazdagodni, Kísértésbe, törbe, és sok értelmetlen és káros kívánságba esnek. Az ilyenek az embereket a veszedelem és pusztulás mélységébe taszítják. Mert az összes gonosz dolgok gyökere a pénz kedvelése. Némelyek, mikor ez után futottak, eltévejedtek a hittől, és sokféle kínnal szúrták át magukat. Ám te, Istennek embere, menekülj ezektől. Fasz az igazságosság, félelem. Hűség, szeretet, álhatatosság, nyájasság után. Küzd a hitnek nemes harcát, ragad meg az örök életet, melyre elhívtak, amelyről a ma szép vallástételt letett sok tanú előtt. A mindeneket életre szülő Isten előtt és a Krisztus Jézus előtt, ki Pont Pilátus idején a ma szép vallástétellel tanúságot tett, parancsolom neked, hogy mocsoktalanul es fedhetetlenül őrizd meg a parancsolatot Urunknak, a Krisztus Jézusnak előtűnéséig, melyet a maga idejében meg fog mutatni Amabboldog, a hatalom egyetlen birtokosa, királyoknak királya és uraknak ura, kinek egyedül van halhatatlansága, ki megközelíthetetlen világosságban lakik, kit még egy ember sem látott, s nem is képes meglátni. Ki é a megbecsülés és az örök uralom, ámen. Azoknak, akik a mostani korban. Gazdagok, parancsold meg, hogy ne jártassák fenn a magasban az eszüket, s ne vessék reménységüket a bizonytalan gazdagságba, hanem Istenbe, aki mindent, ami élvezetünket szolgálja, gazdagon nyújt nekünk a végre, hogy a jót munkáljuk, nemes munkákban gazdagodjunk, szívesen adakozók, vagyonukat másokkal közlők legyünk és így nemes alapot tegyünk félre magunknak a jövőre, hogy megragadhassuk a valóságos életet. Óhő Timóteus! Őrizd meg, amit rád bíztak, és kerüld a szentségtelen, üres szavakat, fordulj el a hamisan tudománynak nevezett állismeret ellenvetéseitől, melyet hirdetnek némelyek, kik a hitet elhibázták. A kegyelem legyen veletek! Pál második levelet Timóteushoz Pál, ki az Isten akaratából a Krisztus Jézusban adott élet ígérete alapján a Krisztus Jézus apostola lett, írja elevelet. Szeretett gyermekének, Timóteusnak. Kegyelmet, könyörületet, békességet kívánok néked Istentől, az Atyától és Úrunktól, a Krisztus Jézustól. Hálás vagyok Istennek, kinek apáim óta tiszta lelki ismerettel szolgálok, hogy éjjel és nappal szakadatlanul rád emlékezem könyörgéseimben. Elpekedek azért, hogy lássalak. Könnyeidre is visszaemlékezem, hogy örömmel teljek meges emlékezetembe idézem azt a képmutatástól mentes hitet, mely benned van, mely először nagyanyádban, Loisban, azután anyádban, eunikében lakozott, végül meg vagyok győződve benned is. Ez okból emlékeztetlek arra, hogy az Istennek ezt a kegyelem ajándékát, mely az én kézrátételemen keresztül van rajtad, újra lángra kell lobbantanod, mert Isten nem gyávaság szellemét adta nékünk, hanem hatalomnak, szeretetnek és józanságnak szellemét. Ne szégyelj hát Urunk mellett tanúságot tenni, ne szégyelj engem! Ki érte vagyok fogóli, ha nem szenvedd el a gonoszt velem együtt az örömüzenetért, annak az Istennek hatalmából, aki megmentett, és előzetes határozatának megfelelően szent hívással elhívott bennünket, nem tetteink alapján, hanem kegyelmének következményeképpen, melyet a Krisztus Jézusban örök idők előtt adott már nekünk, de csak most tett láthatóvá megmentünknek, a Krisztus Jézusnak megjelenésén keresztül, ki örömüzenetén át. Hatálytalanná tette a halált, s megvilágította az életet és a romolhatatlanságot. Ennek az örömüzenetnek hirdetőjévé, apostolává és tanítójává rendeltek engem. Ez az oka annak is, hogy ezeket szenvedem, de nem szégyenlem, mert tudom, kinek hittem, s meg vagyok győződve, hogy van hatalma arra, hogy azt, amit nála letettem, a ma napig megőrizze. Mint a kép gyanánt tartsd magad előtt azokat az egészséges beszédeket, melyeket a Krisztus Jézusban található hűségben és szeretetben én ötőlem hallottál. A bennünk lakó szent szellemen át őrizd meg azt a nemesletétet, melyet reát bíztak. Tudod azt, hogy az ázsiai beliek mindannyian elfordultak tőlem. Ezek közül valók figellosz és hermogenész. Könyörüljön az úr Onési Forosz házán, mert sokszor felüdített engem és nem szégyelte bilincseimet, sőt, mikor Rómába került, serényen keresett és megtalált engem. Adja meg neki az úr, hogy a ma napon könyörületet találjon az úrnál. Hogy pedig Onési Forosz milyen szolgálatot tette Fézusban, jobban tudod te. Te azért gyermekem, meríts hatalmat a Krisztus Jézusban megjelent kegyelemből, s amiket tőlem sok tanúnát hallottál, bízd rá azokat megbízható emberekre, akik megfelelőek lesznek arra, hogy másokat is megtanítsanak. A Krisztus Jézus nemes harcosaként szenvedd el velem együtt a gonoszt. Senki, aki táborba száll, nem elegyedik a testi élet foglalatosságaiba, hogy annak megnyerje tetszését, aki őt katonának fogadta. S ha valaki a versenypályán küzd, meg nem koszorúzzák, ha törvényszerűen nem küzd. A gyümölcsökből először a földművesnek kell részesednie, aki fáradt érte. Érd meg, amit mondok, az Úr mindenben belátást fog neked adni. Tartsd emlékezetedben a Krisztus Jézust, aki a halottak közül feltámadt, és Dávid magvából való, ahogy az én örömüzenetem mondja. Ez az örömüzenet szenvedteti el velem a gonoszt, mint egy gonosztevővel egész a bilincsekig. Ám Isten igéje nincs bilincsbe verve, ezért van, hogy mindent álhatatosan eltűrök a kiválogatottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban nyíló menekülést, örök dicsőséggel együtt. Megbízható az ége. Ha ugyanis vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is. Ha álhatatosak vagyunk, vele együtt királyságra fogunk jutni mi is. Ha megtagadjuk őt, ő is megtagad majd minket, ha hitetlenkedünk, ő hű marad, hiszen magát meg nem tagadhatja. Ezekre emlékeztes, Isten előtt tett erős bizonyságtétellel, hogy ne legyenek szócsaták, melyek semmire sem hasznosak, csak a hallgatók felforgatására. Serényen igyek ez arra, hogy kipróbál tanálhas egykor, majd az Isten elé, olyan munkás gyanánt, akinek nem kell szégyent vallania, aki helyesen hasogatja az igazság beszédét. A közönséges, üres locsogások elől térik, ki, hiszen mindig több istentelenségre haladnak előre, beszédjük, mint a rák fene, pusztít maga körül. Közülük való. Himenajosz és Filétosz, kik az igazságot elhibázták, mikor azt beszélték, hogy a feltámadás már megtörtént és ezzel felforgatják némelyek hitét. Mind a szilárdan áll az isteni alap és ez a pecsétje, ismeri az Úr, kik az övéi és álljon el a hamisságtól mindenki, ki a Krisztus nevét ajkára veszi. Nagyházban nem csak aranyi és ezüst edények vannak, hanem fák és cserepek is és némelyik edény megbecsült, más becstelen célt szolgál. Ha valaki e dologtól megtisztítja magát, tisztes célra való edény lesz, megszentelt, gazdájának jól használható, minden jó munkára kész. Az ifjúkori vágyaktól menekülj. Fász az igazságosság, hűség, szeretet, békesség után azokkal együtt, akik az urat tiszta szívből segítségül hívják. Az ostoba és nevelésre alkalmatlan vitatkozásokat utasítsd el, tudva, hogy harcokat szülnek. Aki az úr szolgálja, annak nem hadakoznia kell, hanem mindenki iránt nyájasnak lennie, tanításra képesnek, gonoszat eltűrőnek, az ellenszegülőket szelíden nevelőnek, mert hát ha még más felismerésre térést ad nekik az Isten, az igazság megismerését, talán kiózanodnak, feleszmélnek, a vádló tőréből, ki élve fogta meg őket, hogy akaratának engedelmeskedjenek. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be, tudni illik magukat és a pénzt kedvelők, kérkedők, fenhéjázók, Káromlók, szüleik iráni engedetlenek, hálátlanok, elvetemültek, szeretetlenek, engesztelhetetlenek, vádaskodók, mértéktelenek, fékezhetetlenek, a jót nem kedvelők, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább kéjkedvelők, mint Isten kedvelői lesznek az emberek. Olyanok, akiknél megvan az Isten félelem külső látszata, de annak hatalmát megtagadják. Fordulj el tőlük! Közülük valók tudni illik azok, akik beférkőznek a házakba, s fogjul a védkektől elhalmozott, sokféle kívánságtól űzött asszonykákat, kik mindig tanulnak, de soha az igazság megismerésére eljutni nem képesek. Amilyen módon Jannész és Jambrész állottak ellene Mózesnek, úgy állnak ellene ezek is az igazságnak, értelmükben megromlott, a hit dolgában próbát nem álló emberek. De tovább előretörni nem tudnak, mert esztelenségük mindenki előtt kiviláglik, amint amazokkal is történt. Te azonban az én tanításomat követted, az én életutamat, az én célkitűzéseimet, az én hűségemet, hosszú tűrésemet, szeretetemet, álhatatosságomat, üldöztetéseimet, szenvedéseimet, melyek Antióhiában, ikóniumban, Lisztrában estek rajtam. Milyen üldözéseket viseltem el. De mindegyikből kiragadott az Úr. Akik a Krisztus Jézusban nem félelemmel akarnak élni, azokat mind üldözni fogják. Szemfényvesztő, rossz emberek előre törik magukat, hogy még rosszabbra jussanak. Téveítenek és eltévejednek. Te azonban maradj meg azokban, amiket tanultál, s amikben hívő lettél, Tudva kitől tanultad, és mert kisgyermekkorodtól ismered a szentírásokat, melyek képesek bölcsétenni tenni téged annak a menekülésnek dolgában, mely a Krisztus Jézusba vetett hiten keresztül leelhető. Az egész írást Isten sugata es hasznos az a tanításra, meggyőzésre, helyreállításra, igazságosságban való nevelésre, hogy az Isten embere az ekléziába beilleszthető legyen, Isten embere tökéletes legyen, minden jó munkára felkészített. Erős bizonyságot teszek Isten és a Krisztus Jézus előtt, ki eleveneket és holtakat fog ítélni, arról, hogy ő meg fog jelenni és királyságra lép. Hirdesd az igét, állj ki, akár alkalmas az idő rá, akár nem, győz meg, dorgálj, bátoríts teljes hosszú tűréssel és tanítással. Mert olyan idő jön, mikor az egészséges tanítást nem fogják elviselni, hanem saját kívánságaik szerint fognak felhalmozni maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Mert az igazságtól elfordítják fülüket, és mesékhez fordulnak. Te azonban légy mindenekben józan, szenvedd el a gonoszt, tedd az örömhirdető munkáját, töltsd be egészen szolgálatodat. Mert engem már találdozatként öntenek ki, elköltözésem ideje beállott. A nemes harcot megküzdöttem, futásomnak végére érkeztem, a hűséget megőriztem. A jövendőre félretették nekem az igazságosság koszorúját és azt a manapon az úr, az igazságos bíró meg fogja nekem adni, de nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik szeretettel várják az ő megjelenését. Síjes, jöjj el hamar hozzám! Démász, miután a mostani kort megszerette, magamra hagyott engem, elment Tessalonikába, Kreskensz Galáciába ment, Titus Dalmáciába. Lukács van velem egyedül. Márkuszt vedd magadhoz és hozd magaddal a végre, hogy engem kiszolgáljon, nagyon hasznos nekem. Tihikuszt Efézusba küldtem. Ha jössz, azt a köpenyt, melyet Troászba kárpusznál hagytam, hozd magaddal, a könyveket is különösen a pergameneket. Az értműves Sándor sok gonoszt tanúsított irányomban, fizessen meg neki az úr tette szerint. Óvakodj te is tőle, mert nagyon ellene állott beszédeinknek. Első védekezésemkor senki a jelenlétével nem támogatott, hanem mindannyian magamra hagytak. Ne számítsák be nekik. Ám mellém állt az óres hatalomhoz juttatott, hogy rajtam keresztül teljes. Célját elérje az ige hirdetés, és meghallják ezt a nemzetek mind. Engem az úr kiragadott az oroszlán szájából. Ki is fog ragadni minden rossz munkából, s át fog menteni mennyei királyságába. Övé legyen a dicsőség, el az örök korok korainát. Ámen. Köszönts Priszkát és Aquilát és Onési Forosz népét. Erasztoszt Korintuszban hagytam, Trofimoszt Milétosban elerőtlenülten. Serénkedj, hogy a tél előtt eljöhess. Köszöntenek téged Eubulos, Pudens, Linus, Klaudia és az összes testvérek. Az Úr legyen szellemeddel. A kegyelem legyen veletek. Pál levelet Titushoz én Pál, Isten rabszolgája, a Krisztus Jézus apostola, azt írom ebben a levélben az én valódi gyermekemnek, Titusnak, ami az Isten kiválogatottai hitéből és az Isten félelemmel megegyező igazság felismeréséből következik. Ez a felismerés az örök élet reménységén alapul, melyet az örökkorok előtt megígért az az Isten, aki nem hazudik, aki ígéjét az igehirdetésben az ő saját időpontjaiban láthatóan kielentette, abban az igehirdetésben, hirdetésben, melyel a mi megmentő Istenünknek rendelkezése engem bízott meg. Kegyelem és békesség neked Istentől, az atyától és megmentőmtől, a Krisztus Jézustól. Amiatt hagyta lakkrétában, hogy a még el nem intézett dolgokat eligazítsad, hogy városonként véneket rendei, ahogy én azt neked elrendeltem, megválogatva, hogy ki fedhetetlen, egy feleségű férfi, hogy hűséges gyermekei vannak-e, hogy nincs-e vádolva vagy nem engedetlené. Mert a felügyelőnek, mint Isten Fedhetetlennek kell lennie, nem önhitnek, nem hirtelen haragónak, nem bor mellett ülőnek, nem civakodónak, nem rút nyereséghajhászónak, hanem vendégekhez kedvesnek, a jó kedvelőjének, meggondoltnak, igazságosnak, jámbornak, önmegtartóztatónak, olyannak, aki ragaszkodik a tanítással megegyező megbízható igéhez, hogy képes legyen bátorítani is az egészséges tanítással, de meggyőzni is vele az ellentmondókat. Mert sokan vannak engedetlenek, hiába valóságokat fecsegők, és félrevezetők, leginkább a körülmetélkedésből valók, kikre szájkosarat kell tenni, kik egész házakat felforgatnak, mikor gyalázatos nyereség kedvéért oly dolgokat tanítanak, melyeket nem kellene. Közülük valaki, saját profétájuk mondta, a krétaiak folyton hazudnak, gonosz vadak, hasak. Ez a tanúságtétel igaz. Ez okból kímélet nélkül bizonyíts rájuk, hogy a hitben egészségesek legyenek és ne figyeljenek zsidó mesékre, s az igazságot elforgató emberek parancsolataira. A tisztáknak minden tiszta, de a fertőzötteknek és hitetleneknek semmi sem tiszta, ellenkezőleg fertőzött mind az értelmük, mind a lelki ismeretük. Azt valják, hogy ismerik Istent, de tetteikkel megtagadják, amennyiben utálatosak, engedetlenek és semmi jó munkában ki nem állják a próbát. Te ellenben azt beszéld, ami az egészséges tanításhoz illik, az öreg férfiak józanok legyenek, tisztességesek, épeszőek, hitben, szeretetben, álhatatosságban egészségesek. Éppen úgy az öreg asszonyok szentekhez illő állapotban éljenek, ne legyenek vádaskodók, se sok bornak rabszolgái, nemes szokásokat tanítsanak, tegyék a fiatalasszonyokat józanokká, férjükhöz, gyermekeikhez kedvesekké, épeszűekké, szentültisztákká, háziasokká, jókká, saját férjüknek alávetettek hogy miattuk az Isten igéjét ne káromolják. Éppen úgy kérleld a fiatalabb férfiakat, hogy épp járjanak. Minden dolgodban magadat ad nemes tettek példaképéül, a tanításban romlatlanságot, tisztességet, egészséges, gyanútól mentes beszédet nyújts, hogy az ellenfél megszégyenüljön, ha semmi hitványat nem mondhat felőlünk. A rabszolgáka nekik parancsolóknak mindenben alávessék magukat, kedvüket keressék, ellent ne mondjanak, semmit el ne csenjenek, hanem teljes derekas hűséget tanúsítsanak, hogy életükkel megmentő Istenünknek tanítását mindenben ékesítsék. Mert Istenünk megmentő kegyelme minden ember számára ragyogott fel, s ez arra nevel bennünket, hogy az istentelenséget és a világi vágyakat megtagadjuk, hogy észszel, igazságosan és Istenfélelemmel éljünk a mostani korban, s úgy várjuk a boldog reménységet. Hogy a nagy Istennek és megmentőnknek a Krisztus Jézusnak dicsősége felragyogjon, aki magát odaadta értünk, hogy a törvény mindenfajta megrontásából megváltson bennünket, és így egy gazdag, nemes munkákban bozogó népet tisztítson magának. Ezeket szóljad, bátoríts, fed teljes tekintéllyel, senki az eszével túl ne járjon rajtad. Hozd emlékezetükbe, hogy a fejedelemségeknek, hatóságoknak vessék magukat alá, a felsőbbségnek engedelmeskedjenek, minden jó munkára készen legyenek, senkit rossz hírbe ne hozzanak, ne legyenek harciasak, legyenek kíméletesek, minden ember iránt szelítséget tanúsítók. Hiszen egykor mi is esztelenek, engedetlenek, tévejbők, sokféle kívánságnak és kéinek rabszolgái voltunk, gonosságban és érítségben töltöttük életünket. Utálatosak voltunk, egymást gyűlöltük. Mikor azonban megmentő Istenünk jóságos volt ő is az. Emberekhez való kedvessége felragyogott, kimentett bennünket, nem igazságosságban véghez vitt tettek alapján, melyeket állítólag mi tettünk, hanem könyörrületének következményeképpen az újonnan születés fürdőjén és a Szent Szellem megújításán keresztül, akit megmentőnkön, a Krisztus Jézuson át gazdagon kiöntött ránk. Hogy miután kegyelme igazságosakká tett, az örök élet reménységének megfelelően örök sorsrész elnyerői lehessünk. Megbízható az ége, s azt akarom, hogy e dolgok felől teljes biztonságot nyújts hallgatóidnak, hogy azok, akik Istenben hívőké lettek, azon jártassák eszüket, hogy hogyan lehet nemestettekkel a többiek élére kerülni. Ezek szépek és hasznosak az embereknek. Az ostoba vitatkozások, a leszármazási táblázatok, a civódási és harcok elő ellenben ki, mert hasznuk nincs, hiába valók. A szakadárembert egy vagy két intés után utasítsd el, azt tudva, hogy az ilyen ki van ficamodva és védkezik, mi alatt magában hordja ítéletét. Mikor majd Artemást vagy Tihikuszt elküldöm hozzád, siess, jöjj hozzám Níkopolisba, mert úgy határoztam, hogy ott telelek át. A törvénytudó zénászt és apollóst sietve készítsd el az útra, hogy semmi hiányuk ne legyen. Tanulják meg a miénk is, hogy a kényszer teremtette szükségekkel szemben nem estettekkel az élre, hogy gyümölcstelenek ne legyenek. Köszöntenek téged mind a velem levők. Köszöntsd azokat, akik hűségben kedvelnek minket. A kegyelem legyen minnyájatokkal. Pál levele Filemonhoz Pál, a Krisztus Jézus fogja, és Timóteus testvér írják el levelet a szeretet Filemonnak, munkatársunknak, továbbá epi önő testvérnek, Arhipposnak a harcos társunknak, és a házadnál lévő Eklézsijának. Kegyelem legyen részetek és békesség atyánytól, az Istentől és az Úrtól, a Krisztus Jézustól. Mindenkor hálával említlek meg Istenemnek imádságaimban, mikor szeretetedről és arról a hűségről hallok, melyet az Úrhoz, Jézushoz és az összes szentek iránt ápolsz magadban, hogy a hiteddel való közösség hatékony legyen minden olyan jónak felismerésére, ami bennünk a Krisztus iránt ébred. Mert sok örömet és bátorítást leltem a te szeretetedben, mert a szentek lelkére megnyugatólag hat a te jelenléted, testvérem. Ezért, bár a Krisztusban sok bátorságot nyertem arra, hogy elrendeljem neked azt, ami illik hozzád, de a szeretetért inkább kérlek én, mint hogy olyan ember vagyok, amilyen vagyok, vén és most még hozzá a Krisztus Jézus fogja is. Én kérlellek hát gyermekemért, akit fogságomban nemzettem, onézimosért, akinek valamikor nem tudtad hasznát venni, de aki most neked is, nekem is hasznos. Most visszaküldöm hozzád őt az én lelkemnek belsejét. Magamnál akartam őt tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az öröm üzenetért viselt bilincseimben. Mégis a te szándékod megismerése nélkül semmit sem akartam tenni, hogy ne úgy tedd a jót, mintha kényszerülve volnál rá, hanem önként. Hiszen alig nem azért váltál el tőle egy kis időre, hogy örökre megmaradónak nyerdőt vissza, Többé nem rabszolgának, hanem rabszolgánál többnek, szeretett testvérnek, főképpen nekem, de mennyivel inkább neked a húsban is, az úrban is. Ha már most a közösségben társadnak tartasz engem, úgy vedd őt pártfogásodba, mintha én volnék a helyében. Ha valami ártott volna vagy tartoznék neked, nekem rójad fel. Én, Pál, írom a saját kezemmel, én megfizetem, hogy azt nem mondjam neked, te rajtad kívül még magaddal is tartozol nekem. Bizony testvérem, én az Úrban hasznot akarok belőled húzni. A Krisztusban csillapítsd le az én bensőmet. Úgy írtam neked, hogy bíztam engedelmességedben, sőt, hogy többet teszel annál, mint amit mondok. Egyúttal azonban készíts nekem is szállást, mert remélem, hogy imádságait át a kegyelem nektek fog engem ajándékozni. Köszöntennek téged a Krisztus Jézusban fogolytársa Mepafrász, Márk, Arisztarhossz, Démnász, Lukács, az én munkatársaim. Az Úrnak, a Krisztus Jézusnak kegyelme legyen a ti szellemetekkel. Levél a Héberekhez miután az Isten a régi időben a proféták által sok ízben és sokféleképpen beszélt az atyákhoz, a mostani napok utolján hozzánk is szólt fiában, akinek a mindenséget örök részéül rendelte, Ékin át az örökkorokat is elkészítette. A fiú a dicsőség kisugárzása, az Istenben az ő lényének kimetszett képe. Hatalmas szavával ő hordozza a mindenséget is, ő szerezte meg a védkek bocsánatát és azután leült a magasságban az isteni fenség jobbja felől, miután annyival hatalmasabbá lett az angyaloknál, amennyivel azokénál különb névnek lett örök részesévé. Mert az angyalok közül ugyanmelyiknek mondta ki ilyesmit, Fiam vagy te, ma zettelek téged. Majd újra, atyává leszek neki, ő meg fiammá lesz nekem. Mikor pedig ismét bevezeti az első szülöttet a lakott földre, így szól, boruljanak mind lába elé Istennek angyalai. Az angyalokra ezt mondja, angyalait szelekké és szolgálattevői tűzlángá teszi. A fiúhoz ellenben így szól, trónod, Isten az örökkornak korain. Át megáll. Királyságodnak pálcája az egyenesség pálcája. Igazságosságot szerettél, törvénytiprást gyűlöltél, ezért kent fel téged az Isten, a te Istened társaid fölé az újjongás olajával. Továbbá, te Uram, kezdetben vetetted meg a föld alapját, az egek kezednek művei, elvesznek azok, de te megmaradsz, megavul mindenki, mint a ruha, mint egy fátyolt úgy göngyölöd össze őket, vagy mint egy köpenyt, és elváltoznak. Te ellenben ugyanaz vagy, esztendeit ki nem hagynak. Ugyan melyik angyalhoz szólt valaha is így, ülj el jobb bomon, míg ellenségeidet lábad zsámojává nem teszem. Nem mindannyian szolgálattevő szellemeke, kiket mások kiszolgálására küldtek el azok érdekében, akik örök részül fogják kapni a megmenekülést. Ezért kell még több figyelmet fordítanunk a hallottakra, hogy a menekülés mellett el ne sodródjunk. Mert ha az angyalokon át szólt ége Szilárdnak bizonyult, úgyhogy minden áthágás és engedetlenség elnyerte méltányos bérét, akkor hogy menekülhetünk mi el, miután ekkora meneküléssel nem törődtünk. Erről a menekülésről kezdetben az úr beszélt, és akik hallották, biztos hírt adtak róla nekünk. Isten ezután megtetészte jelek, csodák és sokféle hatalomnyilvánulás bizonyság tételével, szent szellemének széjjelosztásával, kit úgy osztott szét, ahogy akarta. Mert nem angyaloknak vetette alá a jövendő lakott földet, melyről beszélünk. Valahol valaki határozott bizonyságot tett, ki csoda az ember, hogy megemlékezel róla. Az embernek fia, hogy reá tekintesz. Kevés időre kisebbé tett őt az angyaloknál, dicsőséggel és tisztességgel koszorúztad meg, mindent lába alá vetettél. Azzal ugyanis, hogy a mindenséget alája vetette, azt fejezi ki, hogy semmit nem hagyott neki alá nem vetetten. Most azonban még nem látjuk, hogy a mindenség alája volna vetve. De Jézusról, akit kevés időre az angyaloknál csak ugyan kisebbített, azért hogy Isten kegyelmétől hajtva mindenkiért megkóstolja a halált, azt látjuk, hogy halálos szenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koszorúzták meg. Mert úgy illett, hogy szenvedéseken keresztül tegye bevégzetté azt, akiért és ékén keresztül a mindenséget teremtették, aki sok fiat vezet dicsőségre, s aki az ő megmenekedésüknek a szerzője. Így tudni illik mind a megszentelő, mind a megszenteltek mind egytől származtak, ez okból nem szégyenli őket testvéreinek nevezni. Hiszen az írás így szól, hírül adom nevedett testvéreinek, az eklézsia közepette énekkel magasztallak. Majd ismét, bizalmam benne lesz. Aztán megint, itt vagyok én és a gyermekek, akiket nekem adott az Isten. Miután a gyermekekkel a vér és hús közösségébe lépett, neki is hasonlóképpen részt kellett kapnia a húsból és vérből, hogy a halálon át hatástalanná tehesse azt, aki uralkodik, a vádlót, és szabadon bocsáthassa azokat, akiket a halától való félelem egész életükön át rabszolgaságban tartott. Mert bizonyára nem angyaloknak megy a segítségére, hanem Ábráhám Magvának visz segítséget. Ezért tartozott mindenben hasonlóvá válni a testvérekhez, hogy könyörülő és Isten felé végzett szolgálatban hűséges főpap lehessen, hogy így engesztelést szerezzen a népvédkeiért. Amennyiben ugyanis őt magát is megkísértették szenvedésekkel, képes azokon segíteni, akik kísértést szenvednek. Azért hát, szent testvéreim, mennyei elhívás részes társai, figyeljetek vallástételünk apostolára és főpapjára, Jézusra, ki hű volt ahhoz, aki őt annak rendelte, mint ahogy Mózes is hű volt annak egész házán. Figyeljétek meg, hogy őt Mózesnél annyival nagyobb dicsőségre méltatták, amennyivel nagyobb becsülete van annak, aki a házat elkészítette, a háznál magánál. Hiszen minden házat készít valaki, az, aki mindent készített, az Isten. Mózes az ő egész házán úgy volt hű, mint cseléd, és feladata az volt, hogy azokról, amiknek el kellett hangzaniuk, tanúságot tegyen, ellenben a Krisztus fiúként állt annak háza felett, akinek háza mi vagyunk, ha ugyan a szabad szólás bizalmánál és a reménységgel valódi csekvésnél végig szilárdan megmaradunk. Azért, amint a Szent Szellem mondja, ma, ha esetleg az ő szavát hallani fogjátok, meg ne keményítsétek szíveteket, mint az elkeseredéskor, az Isten kísértés napján a pusztában, ahol atyáitok próbára tettek és azzal kísértettek engem, annak ellenére, hogy 40 éven át látták tetteimet. Azért haragudtam meg arra a nemzedékre, és mondtam, szívükben mindig tévejeknek. Ótaimat nem ismerték meg, úgyhogy aztán megesküdtem haragomban, nem mennek be nyugalmamba. Vigyázzatok testvéreim, hogy kötökben valamikor rossz szív ne legyen, olyan, mely elpártol az élő Istentől. Ellenkezőleg, minden egyes napon bátorítsátok egymást, amíg csak té mondanak, hogy közületek senkit meg ne keményítsen a vétek téveítő hatalma. Mert a Krisztus birtokostársaivá lettünk, ha a kezdetbeli állhatatosságot csak ugyan végig szilárdan megtartjuk. Vajon, mikor azt mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket, mint az elkeseredéskor. Kiket ért azok alatt, akik elkeseredtek, mikor meghallották a szót. Csak nem mindazokat, akik Mózes vezetésével Egyiptomból kijöttek. Ugyan kikre haragudott negyven éven át. Nem azokra, akik védkeztek, akiknek tagjai a pusztában elhullottak. Kiknek esküdött meg, hogy nem mennek be az ő nyugalmába, ha nem azoknak, akik engedetlenek kélettek. Látjuk, hogy hitetlenségükért nem mehettek be. Hadd fogjon el hát minket a félelem attól, hogy mikor még fennáll égérete, hogy be lehet menni az ő nyugalmába, közületek valaki esetleg úgy tűnhetik fel, mint aki elkésett abból. Mert nekünk is éppen úgy hirdették az örömüzenetet, mint azoknak. De azoknak a hallott ége nem használt, mert a hallottakat nem kapcsolták össze hittel. Mi tudni illik, akik hittünk, bemegyünk a nyugalomba, ahogy megmondotta, ahogy megesküdtem haragomban, nem mennek be nyugalmamba, ám bár munkái a világ megalapítása óta megtörténőben vannak. Valahol ugyanis így szól a hetednapról, napról, s megnyugodott az Isten a hetedik napon minden munkájától, a következő helyen újra szól, nem fognak bemenni nyugalmamba. Miután tehát még hátra van, hogy némelyek abba bemenjenek, és azok, akik előzőleg hallották az örömüzenetet, engedetlenségük miatt nem mentek be, ismét meghatároz egy napot, ma mondja Dávidnál, annyi idő elmúltával, ahogy előbb már mondottam, ma, ha szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket. Ha ugyanis Józsulé nyugalomba vitte volna őket, azok után az írás nem beszélne másnapról. Következőleg hátra van még az Isten népének egy szombati nyugalom. Hiszen aki az ő nyugalmába bement, az szintén megnyugodott a maga munkáitól, amint Isten is a magáéitól. Legyünk hát serényen rajta, hogy abba a nyugalomba bemehessünk, s hogy valaki az engedetlenségnek ugyanabba a példájába ne essék. Mert az Isten igéje él és hatékony, élesebb bármely kétélű karnál, és elhat a léleknek és szellemnek, az ézeknek és velőknek széjjel megítelni megítélni képes a szív szenvedélyeit és gondolatait. Nincs olyan teremtmény, mely előtte láthatatlan volna, minden mesztelen és leleplezett annak szeme előtt, aki felé a mi beszédünk fordul. Mivel tehát van nekünk főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk a vallástételhez. Hiszen nem olyan főpapunk van, aki nem képes erőtlenségeinkkel együtt szenvedni, ellenkezőleg mindenben hasonlóan megkísértetett, a vétektől eltekintve. Járuljunk hát a szabad szólás bátorságával a Kegyelem trónjához, hogy könyörületet és kegyelmet találjunk kellő időben jövő segítségül. Mert minden főpapot emberek közül vesznek, és emberekért állítanak be az Isten felé végzendő szolgálatra, hogy adományokat esvéres áldozatokat vigyen a védkekért, és pedig oly főpapot, aki elnéző tud lenni az értelmetlenekkel és tévejvőkkel szemben, miután őt magát is erőtlenség fogja körül, se emiatt tartozik, ahogy a népért, úgy magáért is a védkekre vonatkozó áldozatot Istenhez vinni. S ezt a tisztességet önkényesen senki el nem veheti magának, csak ha Isten hívja el rá, amint ez Áronnal is történt. Így a Krisztus sem maga adta magának a dicsőséget, hogy főpap legyen, hanem az adta, aki ezt mondta neki, fiam vagy te. Én ma nemzettelek téged. Ahogy máshol mondja, melkisédek rendje szerint pap vagy te örökre. Az, aki húsban töltött napjaiban erős kiáltásokkal és könnyek között könyörgéseket és esedezéseket küldött ahhoz, akinek hatalma volt arra, hogy őt a halálból kimentse, továbbá lelkiismeretességéért, tiszteletéért, Isten félelméért, meghallgatást talált és noha fiú volt, abból, amit szenvedett, tanulta meg az engedelmességet. Így lehetett, miután bevégzetté, tökéletessé, lett, örök menekülés okává mindazok számára, akik engedelmeskednek neki, mikor is Isten ünnepélyesen melkisédek rendje szerint való főpapnak nevezte őt. Róla sok mondani van, amik nehezen magyarázhatók meg, miután restek lettetek a hallásra. Mert bár ez idő szerint már tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy Isten mondásainak kezdeti elemeire tanítsunk titeket. A szerint, ami vélettetek, tejre van szükségetek, nem szilárd eledelre. Mert mindenki, aki tejből részesedik, az igazságosság beszédében járatlan, hiszen még kiskorú. Bevégzetteknek, tökéleteseknek, való a szilárd táplálék, azoknak, akiknek érzékszerveit a gyakorlat fejlesztette ki annak megkülönböztetésére, ami nemes, és ami rossz. Ezért hagyjátok el a Krisztusról szóló kezdetbeli beszédet. Bevégzettségre kell jutnunk, nem újra rakosgatnunk az új felismerésre térésnek, a holt munkák elhagyásának és az Istenben való hitnek alapját, bemerítésekről, kézrátételről, holtak feltámadásáról és az ítéletről szóló tanítást. Ezt, ha ugyanaz Isten megengedi, meg is fogjuk tenni. Mert az lehetetlen, hogy azok, akik egyszer megvilágosodtak, a mennyei ajándékot megízlelték, a Szent Szellemnek részeseivé váltak, akik megízlelték az Isten nemes beszédét és az elkövetkező korhatalmas erőit és akik mégis elálltak az igazság mellől Félre Félreestek, lehetetlen, hogy azok még egyszer megújuljanak és új felismerésre térjenek, ők, akik az Isten fiát maguknak újra megfeszítették, és őt kipellengérezték. Mert az a föld, mely a rá gyakran hulló esőt megissza és hasznos növényt terem azoknak, akik megművelik, áldást kap istentől, de ha aztán tövist, tüskét terem, próba nem állónak nyilvánítják, átokhoz lesz közel, s a vége az, hogy elégetik. De mi jobbról vagyunk felőletek meggyőződve, szeretteim, olyasmiről, aminek a megmeneküléshez van köze, még ha így beszélünk is. Mert nem oly igazságtalan az Isten, hogy elfeledkezzék munkátokról és szeretetetekről, melyet neve iránt tanúsítottatok, mikor a szenteket kiszolgáltátok, sőt ki is szolgáljátok. Ám azt kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanezt a serénységet tanúsítsa mindvégig, hogy a reménység teljes bizonyosságára jussatok, hogy ne legyetek restek, hanem azoknak utánzói, akik hiten és hosszú tűrésen át az égéreteket örök részül fogják kapni. Mert mikor Isten Ábráhámnak az ígéretet tette, minthogy senkire nagyobbra nem esküdhetett, önmagára esküdött meg módon, amilyen igaz, hogy vagyok, olyan igaz, hogy igen megáldalak, és nagyon megszaporítlak téged. Hosszú tűréssel elérte ezt az ígéretet. Emberek ugyanis valakire, nagyobbra szoktak megesküdni, és minden ellentmondásnak azzal vetnek véget, hogy szavuk megszilárdítására megesküznek. Amennyiben az égéret örök részeseinek különös mértékben meg akartam mutatni, hogy Isten szándékai megváltozhatatlanok, esküvel biztosította, hogy két változhatatlan tényen át, melyekben Isten nem hazudhat, erős bátorítást nyerjünk mi, kik az elénk helyezett reménységbe belefogózva elmenekültünk. Ezt a bátorítást lelkünk biztos és szilárd horgonyaként tartjuk, mint valamit, ami behatol amafüggönyön belül, ahova előfutárként, elővédként, maga Jézus ment be, miután Melkisédek rendje szerint örökre főpapá lett. Mert ez a Melkisédek Sálem királya volt és a magasságos Isten papja, aki a királyok megverése után hazatérő Ábráhámnak eléje ment, és megáldotta őt. Ábrahám aztán mindenből tizedet adott neki, ő, ha a nevét lefordítjuk, értelmezzük, először igazságosság királya, de azután Sálem királya is, azaz békesség királya. Apa nélkül, Anyanélkül, nemzetségtábla nélkül lép elénk a történelemből. Napjainak kezdete nincs, sem életének vége, s így hasonlóvá tétetett az Isten fiához, örökre pap maradt. Észlelitek milyen nagynak kell lennie neki, ha ősatyánk, Ábráháma zsákmány legjavából tizedet adott neki. Azoknak, akik lévi fiai közül a papságot elnyerték, rendeletük van arra, hogy a törvény értelmében tizedet szedhetnek a néptől, azaz testvéreiktől, noha azok is Ábráhám ágyékából jöttek elő. Az pedig, aki nem tőlük származtatja nemzetség tábláját, Ábráhámtól szedett tizedet, és megáldotta az égéretek birtokosát. Annak pedig ellentmondani sem lehet, hogy mindig a hatalmasabb áldja meg a csekélyebbet. Amellett itt halandó emberek szedik a tizedet, Amott azonban az, akiről azt a tanúságot teszik, hogy él. Aztán meg Ábráhámon keresztül a tizedszedő Lévi is tizedet adott, hiszen ott volt még atyának ágyékában, mikor az melkisédekkel találkozott. Ha már most bevégzettségre a Lévi tapapságon keresztül jutnánk a nép ugyanis vele kapcsolatban kapta a törvényt, mi szükség volna akkor arra, hogy Melkisédek rendje szerint más papáljon elő, akit nem Máron rendje szerint valónak neveznek. Ha a papságot megváltoztatják, kényszerűen követi ezt a törvény változása is. Az tudni illik, akiről ezeket mondjuk, más törzshöz tartozik, melyből senki sem foglalkozott az oltárral. Közismert dolog, hogy a mi úrunk Jódából sarjat ki, mely törzsről Mózes apapsággal kapcsolatban semmit sem szólt. Még sokkal világosabbá válik ez a változás, ha azt mondjuk, hogy Melkisédekhez hasonlóan állt elő egy másik pap, aki nem a hús parancsolat törvénye szerint, hanem kioldhatatlan hatalmának következményekébb támadt. Mert így hangzik a tanúságtétel, örökre pap vagy te a Melkisédek rendje szerint. Mert egy előzetesen adott parancsolatot csak akkor vetnek félre, ha az erőtelen és haszna nincs. Mózes törvénye ugyanis semmit sem tett bevégzetté. Hatalmasabb reménység behozása vált tehát szükségessé, hogy azonát Istenhez közelethessünk és ez a behozatal nem eskütétel nélkül történt. A léviták isteni eskü nélkül lettek papokká, míg az új szövetség főpapja esküvel azonát, aki így szólt hozzá, megesküdött az úr és nem fogja megbánni, pap vagy örökre. Amennyit ez az eskü jelent, annyival hatalmasabb szövetségnek közvetítője vélet Jézus. Amellett mellett azok többen lettek papokká, mivel a halál megakadályozta őket abban, hogy a papság mellett megmaradjanak. Ő azonban, mivel örökre megmarad, olyan papságot visel, mely nem száll át egyik emberről másikra. Ebből következik, hogy képes mindenestül megmenteni azokat, akik ő rajta keresztül mennek Istenhez, mivel mindenkor él, hogy értük mindenkor közben nyárhasson. Hiszen éppen ilyen főpap felel meg. Nekünk, Jámbor, gonosságtól és a fertőjétől mentes, a vétkesektől elkülönített, aki a mennyeknél magasabbra hatolt, ékén nem ül a kényszer, mint a főpapokon, hogy előbb saját védkeikért vigyenek fel véres áldozatot, aztán a nép ért, mert ő a kettőt egyszerre megtette, amikor magát vitte fel áldozatnak. Mózes törvénye tudni illik olyan embereket rendel főpapokká, akiknek erőtlenségeik vannak, a törvény után jövő esküszó ellenben az örökre bevégzett fiút. Az elmondottak summája ez, olyan főpapunk van, aki a mennyekben a felség trónjának jobbjára ült, a szentély és a valódi sátorszolgálattevő papjaként, mely sátort az úr állított fel, nem ember. Mert minden főpapot a véget állítanak be, hogy adományokat és véres áldozatokat vigyen Istenhez, ezért elkerülhetetlenül szükséges, hogy legyen valami-e, amit oda visz. Ha ez a melkisédek rendje szerint való főpapa földön élne, nem volna pap, mert itt azokra, akik az ajándékokat felviszik, törvény van. A lévita papok azonban csak a mennyeiek képmásának és árnyékának szolgálnak, amint azt isteni kijelentés adta tudtára Mózesnek, akire a sátor elkészítése bízva volt. A szózat ugyanis ezt mondta, vigyázz, csinálj mindent a szerint a mintő szerint, melyet a hegyen mutattak néked. Erre a főpapra azonban annyival külön napi szolgálattét eljutott, amennyivel hatalmasabb szövetségnek közben nyárója lett. Ezt a szövetséget a törvényalkotás hatalmasabb ígéretekre alapozta. Mert ha az az első szövetség gáncstalan lett volna, nem kerestek volna helyet egy második szövetségnek. Hiszen fedőleg mondja nekik, íme, napok jönnek, ezt mondja az úr, melyekben befejezéshez jutta Tom Izrael házán és Júda házán az új szövetséget, nem annak a szövetségnek megfelelően, melyet atyáikkal kötöttem azon a napon, melyen kézen fogtam őket, hogy kivezessem őket Egyiptomból, mert nem tartottak ki szövetségemben. Én sem törődtem hát velük, mondja az Úr, mert az a szövetség, melyet a ma napok múltán Izrael házának rendelni fogok, ezt mondja az Úr, ilyen lesz, törvényeimet gondolkodásukba adom, és szívükbe írom be, Istenükké leszek, ők meg népemmé lesznek, úgyhogy senki sem fogja többé polgártársát, sem senki a testvérét éli módon tanítani, ismerd meg az Úrat. Mert mindnyájan kicsintől nagyig ismerni fognak engem. Mert kiengesztelődöm hamisságaikért, svédkeikről többé meg nem emlékezem. Amikor újat mond, elavultá teszi azzal az elsőt, ám az, ami elavul és megöregszik, közel van az elenyészéshez. Voltak az első sátornak is intézkedései, melyek a papi szolgálattételeket az isteni igazságosság rendjében szabályozták, és volt világi szentélye. Tudni illik elkészült egy elősátor, melyben a mécsláb, az asztal és az Istennek szánt kenyerek voltak, ezt szent helynek nevezik. A második függöny mögött volt a szentek szentjének nevezett sátor, aranyfüstölő oltár és a szövetség ládája tartoztak hozzá. Utóbbit mindenütt aranyborította, s benne voltak a mannát tartalmazó aranykorsó, áron kivirágzott vesszeje és a szövetség táblái, felette pedig a dicsőség kerubjai, melyek az engesztelő fedelet beárnyékozták. Ezekről nem kell most egyenként szólnunk. Miután ezek így elkészültek, az első sátorba mindenkor bejártak a papok, hogy papi szolgálattételüket végezzék. A másodikba évenként egyszer egyedül a főpap ment be, sohasem vér nélkül, s azt magáért, továbbá a nép tudatlanságáért vitte. Ezzel azt tette nyilvánvalóvá a szent szellem, hogy az igazi Szentéi útja addig nem válhat láthatóvá, míg az első sátor fennáll. Példázat ez a jelen időpontra, mikor olyan adományokat és véres áldozatokat visznek az oltárra, melyeknek nincs hatalmuk arra, hogy a lelki ismeret követelése szerint tegyék bevégzetté azt, aki a szolgálatot végzi. Nincs hatalmuk, mert ételekre, italokra, különféle bemerítésekre vannak alapozva, és csak a helyreállítás időpontjáig nyújtanak olyan megigazulást, amilyen a hús vonalán lehetséges. A Krisztus ellenben az elkövetkező javak főpapjaként a nagyobb és bevégzettebb, nem kézzel csinált, azaz nem ebből a teremtésből való keresztül és nem kecskék és borjuk vérével, hanem a saját vérével ment be egyszer a szentélybe, miután örök megváltásra talált lehetőséget. Mert ha bakok és bikák vére, a tehénnek az áldozatra szórt hamuja megszentelik a megfertőzötteket, s a hús vonalán megtisztulást szereznek, mennyivel inkább tisztítja meg a Krisztus vére, ahol tettek től lelki ismeretünket, ki az örök szellemen átvitte magát oda hibátlanul az élő Istennek, hogy az élő Istennek szolgálhassunk, és ezzel új szövetség közben nyárója lett, hogy miután az első szövetség alatt elkövetett áthágások megváltására megtörtént a halál, az elhívottak elnyerjék az örök sorsrész. Öröklésének ígéretét. Mert ahol végrendelkezés jellegű szövetség van, ott fennáll a kényszerűség, hogy a végrendelkező halála bekövetkezzék. A végrendelet ugyanis a halál bekövetkezése után érvényes, miután semmi ereje nincs addig, amíg a végrendelkező él. Innen van, hogy az első végrendeletet sem lehetett beiktatni. Vér nélkül. Mert miután Mózes a törvényen át minden parancsolatot elmondott az egész népnek, vízzel, skarlát színű gyapjúval és izsóppal együtt magához vette a borjuk és bakok vérét, és mind magát a könyvet, mind a népet befecskendezte velük, ezzel a szóval, ez annak a szövetségnek a vére, melyet Isten nektek parancsolt. Hasonlóan behintette vérrel a sátort és a napi szolgálat összes eszközeit. A törvény szerint majdnem minden a vér által tisztul meg, úgyhogy vérontás nélkül nem történik megbocsátás. Fennáll tehát a kényszerűség, hogy mikor a mennyei dolgok földi képei ilyen földi dolgokkal tisztítatnak meg, maguk a mennyei dolgok ezeknél hatalmasabb, jobb, áldozatokkal tisztítassanak meg, a Krisztus ugyanis nem kézzel csinált szentélybe ment be, nem a valódinak képmásába csupán, hanem magába a mennybe, hogy most helyettünk az Isten orcája előtt megjelenjék. Arra azonban nem áll fenn kényszerűség, hogy sokszor vigye magát áldozatul, mint hogy a főpap másnak a vérével évenként bemegy a szentélybe, hiszen akkor a világ megalapozása óta sokszor kellett volna már szenvednie. Így azonban csak egyszer lépett a látható világba az örökkorok befejeződésekor, hogy véres áldozatával a védket eltörölje. És amennyire igaz, hogy az embereknek ki van szabva, hogy egyszer meghalljanak, azután pedig az ítélet jön, annyira igaz, hogy a Krisztus is, miután egyszer áldozatul vitetett, hogy sokak vétkeit elhordja, másodszor vétek nélkül lesz láthatóvá azoknak, akit őt megváltójukként várják. Mint hogy csak ugyan a törvényben csak az elkövetkező javaknak az árnyéka van meg, és nem a dolgok való alakja, világos, hogy ugyanolyan áldozatokkal, melyeket évről évre visznek szakadatlanul, nem lehet befejezettekké tenni azokat, akik Istenhez közelednek. Ha nem így volna, akkor már megszűntek volna hordani az áldozatokat, mert azoknak a szolgálattevőknek lelki ismerete, akik egyszer megtisztultak, többé nem tudott volna védkekről. De nem ez történt, hanem a védkek tudata évről évre megmaradt bennük, mert hiszen lehetetlen, hogy bikák és bakok vére elvegyen védkeket. Azért mondta azt... Amikor a világba belépett, véres áldozatot, áldozathozatat nem akartál, hanem testet alkottál nekem, egészen égőes védkekért való áldozatokat nem helyeseltél. Akkor mondtam, én ő, itt vagyok. A könyvtekerben írva van rólam, hogy megteszem, óhőisten, a te akaratodat. Fentebb azt mondja, véres áldozatokat és áldozathozatalt, Továbbá égő és vétekért való áldozatokat nem akartál, sem nem helyeseltél. Pedig ilyeneket visznek a törvény szerint. Akkor szólt aztán, Íme itt vagyok, hogy megtegyem akaratodat. Eltörli az elsőt, hogy a második fennálljon. Ez az akarat szentelt meg minket a Krisztus Jézus testének egyszeri feláldozásán keresztül. Minden lévi tapap naponként szolgálatban áll, és sokszor viszi fel ugyanazokat az áldozatokat, melyeknek azonban soha sincs hatalmuk arra, hogy a vétkeket egészen elvegyék. Ő ellenben, miután egyszeres mindenkorra felvitt egyetlen véres áldozatot a vétkekért, leült az Isten jobbjára, s a jövőtől várja, hogy ellenségeit lába zsámojává tegyék. Mert egyetlen áldozatvitelével mindenkorra bevégzettek kétette a megszentelődőket. A Szent Szellem is bizonyságot tesz erről nekünk, miután tudni illik ezt mondta az úr. Ez az a szövetség, melyet végrendeletül hagyok rájuk a manapok után, törvényeimet szívükbe adom, s gondolkodásukba beírom őket ezt is mondja, védkeikről és törvénytiprásaikról többé meg nem emlékezem. Ahol azonban ezeket elengedik, ott többé nincs vétekért való áldozat. Mint hogy tehát bizalom adta szabadságunk van arra testvéreim, hogy Jézus vérével a szentébe bemenjünk, s ezt a bejárást új és élő útként ő szentelte fel nekünk a függönyön, azaz saját húsán keresztül, hogy továbbá van egy nagy főpapunk az Isten háza felett, járuljunk igaz szívvel, kiteljesedett hittel, a rossz lelki ismerettől vérhintéssel megszabadított szívvel. Tiszta vízzel megmosott testelistenhez, ragaszkodjunk ingadozás nélkül a reménység vallástételéhez, mert hű az, aki az. Ígéretet tette, és vizsgáljuk egymást a véget, hogy ki, -ki a másikat szeretetre és nemes tettekre ingerelje, amellett ne hagyjuk abba a nála való összegyülekezésünket, mint ez némelyeknek szokásuk, hanem bátorítsuk egymást, és pedig annál inkább, minél gyorsabban látjátok közeledni azt a napot. Mert ha önként vétünk azután, hogy az igazságra való újra ráismerést elfogadtuk, nincs számunkra több véres áldozat, hanem csak az ítéletnek bizonyos félelmes várása, és tűznek izzó heve, mely meg fogja emészteni az ellenállókat. Ha valaki Mózes törvényét elvetette, az két vagy három tanú vallomására írgalom nélkül a halálfia. Mit gondoltok, mennyivel súlyosabb megtorlást érdemel az, aki az Isten fiát megtapotta, a szövetség vérével, melyel megszentelték, úgy bánt, mint valami közönséges dologgal, és a kegyelem szellemét bántalmazta. Mert ismerjük azt, aki ezt mondta, enyém a megtorlás, én megfizetek. Majd ismét, az Úr megítéli népét. Félelmetes dolog az. Élő Isten kezébe esni. Emlékezzetek csak a korábbi napokra, melyekben azután, hogy megvilágosodtatok, a szenvedések okozta sok viaskodásban kitartottatok, részben, mikor gyalázásokkal és szorongattatásokkal az emberek látványosságára tettek titeket, részben, amikor az így járókkal a közösséget vállaltátok. Hiszen együtt szenvedtetek a foglyokkal is, örömmel fogadtátok a vagyonotok elrablását abban a tudatban, hogy jobb és maradandó vagyonotok van. Ne dobjátok el hát magatoktól a szabad szólás bizalmát, mert ennek nagy a jutalma. Álhatatosságra van szükségetek, hogy miután az Isten akaratát megtettétek, elnyerjétek az ígéretet. Mert még csak egy kicsiny ennyi-annyi, s az eljövendő itt lesz, és nem késik. Az én igazságosom pedig élni fog a hit alapján, ha azonban meghátrál, nem ért vele egyet a lelkem. Mi azonban nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy megtarthassuk a lelkünket. A hit pedig a remélt dolgoknak valóságként való elfogadása, és a nem látott tények felől a magunk meggyőzése. Mert hittel tettek bizonyságot a vének. Hittel értjük meg, hogy a korokat Isten szava illesztette egybe, hogy a nem láthatókból támadta az, amit látunk. Hittel lett ábel áldozat több és ezen az áldozaton keresztül jutott ahhoz a bizonyságtételhez, hogy Isten igazságosnak elfogadta, amennyiben adományai felől maga az Isten tett tanúságot. Ez áldozaton keresztül, bár meghalt, még mindig beszél. Hitéért helyezték át Énokot a mennybe, hogy ne lásson halált, s itt többé nem találtak rá, mivel Isten őt áthelyezte. Áthelyezése előtt ugyanis azt a bizonyságot kapta, hogy tetszik Istennek. Hit nélkül azonban lehetetlen Istennek tetszeni, annak, aki Istenhez közeledik, hinnie kell, hogy ő van, s erre ő megadja bérüket azoknak, akik őt a láthatatlanból előkutatják. Noé hitéért nyert Isteni kijelentést azokról a dolgokról, melyek még nem voltak láthatók. Miután Isten félelem fogta el, háza megmentésére bárkát készített, s egy cselekedetén át ítéletet mondott a világra, de a hitnek kiáró igazságosságnak is örökösévé lett. Ábrahám, mikor Isten szólította, hitétől indítva engedelmeskedett, hogy elmenjen arra a helyre, melyet örök részül kellett kapnia. El is ment, nem tudva hová megy. Hitétől ösztönözve lett vendéggé az égéret földjén, akkor még idegenben, lakott sátorokban is Zsákkal, ugyan ugyancsak az égéretnek társörököseivel együtt. Várta ugyanis az alapokkal bíró várost, melynek készítője és építője az Isten. Maga Sára is hitéért kapott képességet arra, hogy megalapítsa a magot akkor, mikor már túl volt az életidőn, képességet kapott, mert hűnek tartotta azt, aki az égéretet tette. Ezért egytől, mégpedig kihatól oly tömegben támadtak az utódok, mint az égcsillagai, mint tenger partján a föveny, mely megszámlálhatatlan. Mindezek a hitvonalán haltak meg, amennyiben nem nyerték el az égéreteket, csak messziről látták és köszöntötték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Akik tudni illik ilyesmit beszélnek, nyilvánvalóvá teszik, hogy hazát keresnek. S ha arról a hazáról emlékeztek volna meg, melyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. Így azonban nagyobbra törekszenek, azaz mennyeire. Ezért az Isten nem szégyenli őket, hogy az Istenüknek neveztesse magát, hiszen várost készített nekik. Hitétől bátorítva vitte Ábráhám zsákot áldozatul, mikor megkísértetett. Az vitte fel áldozatul egy szülöttét, aki ahhoz az ígéreteket kapta, akinek azt mondták, Izsákban születik az az ivadékod, melyet a te magodnak fognak nevezni. Azzal számolt ugyanis Ábráhám, hogy Isten még a halottak közül is képes feltámasztani fiát. Ezért aztán élő gyanánt vissza is kapta őt. Az eljövendőkbe vetett hitétől indítva áldotta meg Izsák Jákóbot és Izsaut. A meghaló Jákób hitétől sarkalva áldotta meg József mindkét fiát, s imádta Istent, bottya végére hajolva. József élete végéhez érkezve, hitétől vezetve emlékezett meg Izrael fiainak kimeneteléről, s adott parancsot a saját tetemére vonatkozólag. Mózest a szülei születése után három hónapig hitüktől sarkalva rejtegették, miután finomnak látták a gyermeket, és nem féltek a király rendeletétől. Mózes, mikor nagy lett, hitétől bátorítva tagadta meg, hogy a fáraó leánya fiának mondják, mert inkább választotta azt, hogy az Isten népével együtt szenvedje a gonoszt, mint azt, hogy ideig-óráig élvezze a védket, mivel Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartotta a Krisztus gyalázatát, mert elfordította tekintetét az Isteni jutalom felé. Hítétől ösztönözve hagyta el Egyiptomot, minthogy nem ijesztette meg a király indulata, mert kitartóan nézett a láthatatlanra, mintha látta volna. Hitétől vezetve készítette el a pászkát és a vérrel való meghintést, hogy a pusztító ne nyúljon az első szülöttekhez. Hitüktől bátorítva keltek át a vörös tengeren, mintha szárazföldön mennének keresztül, de mikor az egyiptomiak kísérelték meg ugyanazt, elnyelte őket a tenger. A héberek hitétől megingatva omlottak le Jerikó falai, miután azt hét napon kerülgették. Hitétől vezetve kerültek ki a parázna. Ráább, hogy elvesszen az engedetlenekkel, mert békés indulattal befogadta a kémeket. Mit is mondjak még? Elfogynék az időből, Hagedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a profétákról is beszélnék még, akik hitükön át királyságokat küzdöttek le, az igazságosságot munkálták, ígéreteket nyertek el, az oroszlánok száját tömték be, tűz hatalmát oltották ki, kard élétől menekültek el, erőtlenekből hatalmasokká váltak, harcban erősek kélettek, külországi seregeket futásba kergettek. Asszonyok halottaikat feltámadás útján visszakapták. Másokat halálra kínoztak, akik nem fogadták el a megváltást, hogy jobb feltámadásra jussanak. Mások a gúny, a megostoroztatás próbáját állották ki, sőt még bilincseket és börtönt is. Másokat megköveztek, megégettek, szétfürészeltek, kardhalállal megöltek. Júbőrben, kecskebőrben járkáltak, nélkülöztek, Szorongattattak, gonosz bántalmat szenvedtek. Rájuk nem volt méltó a világ. Pusztaságokban, hegyekben, barlangokban, a föld hasadékaiban bolyongtak. És ezek mind tanúságot tettek hitükkel, de az ígéretet nem nyerték el. Az Isten felőlünk valami hatalmasabbat szemelt ki, hogy azok nálunk nélkül bevégzettségre ne jussanak. Ha pedig így van, mivel a tanúknak fellege vesz bennünket körül, vessünk félre minden terhet és a behálózó védket, és fussuk meg mi is kitartással az előttünk levő küzdőteret, miközben oda tekintünk a hitnek elkezdőjére és bevégzőjére, Jézusra. Aki álhatatosan, a szégyent megvetve az elébe helyezett örömhelyébe helyébe keresztett tűrt, majd az Isten trónjának jobbján leült. Vegyétek fontolóra, hogy ő, aki vétkezőkkel akkora ellentmondásba került, kitartó maradt, hogy a ti se ernyegjen el, és a küzdelembe bele ne fáradjon. Mert a vétek ellen folytatott harcban vérig való ellenállásra még nem tökéltétek el magatokat, emellett elvesztettétek szemetek elől a bátorítást, mely úgy szól hozzátok, mint fiakhoz, én fiam, ne vedd kicsibe az úrnak fenyítő nevelését, se ne el, amikor fedd, hogy meggyőzzön. Mert az Úr megneveli, akit szeretes megostoroz mindenkit, akit fiának fogad. Ha a fenyítésben állhatatosak maradtok, az Isten mind fiakkal bánik veletek, mert melyik fiú az, akit atya meg nem fenyít. Ha nevelés nélkül maradtok, melyben mindenkinek része van, akkor fattyak vagytok, nem fiak. Meg aztán, amikor hús szerint való atyáink fenyítettek bennünket, magunkba szálltunk, nem sokkal inkább kell -e magunkat a szellemek atya alá rendelnünk. Akkor élni fogunk. Azok ugyan kevés napig és úgy fenyítettek, ahogy nekik jónak tetszett, de ő hasznunkra fenyít, hogy szentségében részesüljünk. A jelenben ugyan egy fenyítés sem látszik örvendetesnek, hanem bánatot kelt, utólag azonban az igazságosság békével teli gyümölcsével fizet azoknak, akik gyakorlása alatt állnak. Azért egyenesítsétek fel leeresztett kezeteket és rogyadozó térdeteket, lábatokkal egyenes lépéseket tegyetek, hogy a sánta le ne forduljon az útról, hanem inkább meggyógyuljon. Arra törekedjetek, hogy mindenkivel békességben legyetek és megszentelődjetek, ami nélkül senki sem fogja meglátni az urat. De közben ügyeljetek rá, hogy senki hiával ne maradjon az Isten kegyelmének, és fel ne nőjön benne valami keserű gyökér, az ne okozzon zaklatást, hogy rajta keresztül meg ne fertőződjenek sokan, hogy valaki paráznává vagy közönségessé ne váljék, mint és Zsaú, aki egy ételért odaadta első cégét. Hiszen tudjátok, hogy azután, mikor örök részül el akarta venni az áldást, a próbán elvetették, mint próba nem állót, s többé alkalmat nem talált arra, hogy új felismerésre térjen, noha könnyek között, igen kereste azt. Mert nem kézzel foghatóhoz, égő tűzhöz, homályhoz, sötétséghez és viharhoz járultatok, sem kőrtársanáshoz, szózatok hangjához, melyet azok, akik hallották, ellótasították, hogy tovább ne szóljon hozzájuk, ugyanis nem viselhették el Isten szigorú parancsát, még ha állat érintené is a hegyet, kövezzék meg. És oly félelmetes volt a tünemény, hogy Mózes így szólt, nagyon megijedtem, reszketek, ha nem Zájön hegyéhez és az élő Isten városához járultatok, a mennyei Jeruzsálemhez, aztán angyalok tízezreihez, a mennyekben összeírt elsőszülöttek ünnepi odagyülekezéséhez és ekléziájához, a bíróhoz, mindenek istenéhez, a bevégzett igazságosak szellemeihez, új szövetség közben nyárójához, Jézushoz, a meghintő vérhez, mely ábelnél hatalmasabban beszél. Vigyázzatok! hogy el ne utasítsátok a beszélőt. Ha ugyanis azok, akik elutasították, nem tudtak elmenekülni attól, aki a földön a kijelentést tette, sokkal kevésbé menekülhettünk el mi, ha elfordultunk attól, aki maga a mennyből való. Az ő hangja akkor a földet rengette meg, most arra azonban az az égérete szól, még egyszer meg fogom rengetni nem csak a földet, hanem az eget is. Ez a még egyszer nyilván említi azoknak a dolgoknak átváltozását, melyek, mivel alkotva vannak, inognak, úgyhogy megmaradjanak azok, melyek meg nem inognak. Azért ha megmozdíthatatlan királyságot kapunk, legyünk hálásak, mert ezzel Istennek tetszően, lelki ismeretesen és félelemmel szolgálhatunk. Mert hisz a mi Istenünk megemésztő tűz. A testvérek kedvesek legyenek nektek továbbra is. Meg ne feledkezzetek a vendégek iránt való kedvességről se, mert azokon keresztül némelyek, anélkül, hogy észrevették volna, angyalokat vendégeltek meg. Emlékezzetek meg a foglyokról, miután velük együtt magatok is megkötözöttek vagytok, és a gonoszt szenvedőkről, amilyenek magatok is vagytok a testben. Tiszteletreméltó a házasság és a szeplőtelen házasság. A paráznákat és házasságtörőket ugyanis az Isten meg fogja ítélni. Pénzkedveléstől mentes legyen életetek forgása, elégedjetek meg azzal, amitek van, hiszen Isten maga mondta, nem mondok le rólad, semmel nem hagylak téged. Úgyhogy bizalommal szólhatunk így, az Úr segítségem. Félni nem fogok. Mit tehet nekem ember? Emlékezzetek meg előjáróitokról, akik Isten szavát szólták nektek. Figyeljétek meg! hogy földi forgolódásukból milyen volt a kimenetelük, és utánozzátok a hitüket. A Krisztus Jézus tegnap és ma és az örök korokon át ugyanaz. Tarka, idegen tanítások magukkal ne ragadjanak titeket. Hasznos dolog a szívet kegyelemmel szilárdítani meg, s nem ételekkel, melyekből semmi hasznuk az itt forgolódóknak. Nekünk olyan oltárunk van, melyről nincs joguk enni azoknak, akik a földi sátorban szolgálnak. Amely állatok vére ugyanis a vétekért a főpapszolgálatán keresztül bejut a szentélybe, azoknak testét a táboron kívül égetik el. Ezért szenvedett Jézus is a kívül, hogy saját vérével megszentelhesse a népet. Ebből az következik, hogy ki kell mennünk hozzá a táboron kívül, s viselnünk az ő gyalázatát. Hiszen nincs itt maradandó városunk, hanem a jövendőbelit keressük. Rajta keresztül vigyük fel tehát magasztalásunk véres áldozatát mindenkor az Istennek, azaz az ő nevével hitvallástévő ajkaknak gyümölcsét. A jótevésről és vagyonotok közléséről meg ne feledkezzetek, mert az ilyen áldozatok tetszenek az Istennek. Engedelmes kegyetek előjáróitoknak és alkalmazkodjatok hozzájuk, mert úgy virrasztanak lelketekért, hogy azért egyszer számot fognak adni. Hadd tehessék örömmel ezt, és ne sóhajtozva. Ez ugyanis nektek volna káros. Imádkozzatok értünk. Bizakodunk ugyanis, hogy jó a lelki ismeretünk, mint hogy mindenben nemesen akarunk forgolódni. Annál inkább kérlellek titeket, hogy ezt tegyétek, mert így Isten hamarabb helyre fog állítani engem számotokra. A békességnek Istene pedig, aki a jóhok nagy pásztorát, úrunkat, Jézust, örök szövetség vérével a halottak közül előhozta, igazítson helyre titeket minden jó munkálásában, hogy az ő akaratát tegyétek meg, s ő is a Krisztus Jézuson keresztül azt tehesse bennünk, ami neki tetszik. Dicsőség övezze őt az örök korok korainát. Ámen. Kérlek titeket testvéreim, viseljétek el a bátorító igéket, hiszen csak kevés szóval írtam nektek. Tudjátok, hogy testvérünket, Timóteust szabadon bocsátották. Ha hamarabb jön meg, vele együtt foglak titeket meglátogatni. Köszöntsétek előjáróitokat mind, meg az összes szenteket. Köszöntenek titeket az Itáliából valók. A kegyelem legyen minnyájatokkal.